Nik uste karpen, e, nagusia balio batzuk transmititzen izan dela. Ez? Azken finan e, e, argalaz hitz egiten e, arituko gara, baina argalak berak e, jarrera militanteak erakusten edo transmititzen zuen e, balio nagusia zen, bera kolektibo baten parte zela, kolektibo retan zituela erabakiak, naiz eta berak beri ditzia zutsuki defendatu eta hori da, ez? bere garaiko ber operarekin militatu zuten hainbat eh kidek azpimarratzen zuten balioa. Nik hori izango nuke dela ere eh berak eh pues nagusietako bat. Eh?